Jo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Magic Mind Podcast. Heute haben wir wieder ein sehr spezielles Thema für euch parat, das passt auch ganz gut zur letzten Episode. Denn es ähm, ist nämlich ein Teil vom Lernprozess sozusagen und ähm, wir haben ja letztens schon so ein bisschen die Brücke geschlagen zum Thema Fehler machen und da es eben sehr wichtig ist, ein Fehler nicht das zweite Mal zu machen und aus dem Fehler zu lernen, haben wir heute für euch das Thema Reflexion parat und äh, wie auch schon letztes Mal werden wir uns auch heute wieder an den an dem Aufbau halten, das heißt wir werden euch als erstes so eine kurze Definition schildern, was in unseren Augen eigentlich Reflexion ist, dann kommen wir Zu der Bedeutung, ja warum ist Reflexion wichtig und warum sollte man sich damit beschäftigen, dann werden wir kurz unsere Erfahrungen schildern, so einen kurzen Einblick eben geben in unsere Welt der Reflexion, sage ich mal. Und dann zur guten, zum guten Schluss gibt es dann noch praktische Tipps zu, einer, ja, zu der Umsetzung, um eure Reflexionsfähigkeit zu verbessern. Um jetzt noch mal auf das auf den ersten Bereich oder auf das erste Thema heutzutage, äh, heute einzugehen, möchte ich jetzt Thor auch den Auftritt lassen. Er wird euch jetzt erklären, was in seinen Augen eine Definition von Reflektion eigentlich ist. Ja, ähm Moin Leute, letztes Mal war es ja wahrscheinlich ein bisschen vielleicht schwieriger, dieses Thema Fehler wirklich zu zu definieren. Ich denke, viele von euch können sich vorstellen, was mit dem Wort reflektieren gemeint ist, aber ich denke, trotzdem ist es noch etwas, was ein sehr, sehr machtvolles Werkzeug was aber zu wenig noch eingesetzt wird. Auf jeden Fall, meine Definition des Wortes reflektieren ist wie folgt, und zwar Ähm, wenn man die eigenen Handlungen rückblickend bewertet und einordnet und wenn man das versucht, möglichst objektiv zu machen und nicht emotional gesteuert ist bei der ganzen Geschichte. So würde ich das jetzt äh, auf einen Punkt bringen, wenn ich ähm, ja, Reflektieren beschreiben müsste. Wie siehst du das, Timon? Mhm. Also grundsätzlich würde ich halt erstmal sagen, ich denke, es ist wichtig, ähm, zum Thema Reflektieren eben zu betonen, dass Reflektion immer in der Vergangenheit stattfindet. Das heißt, ihr bezieht euch immer auf eine vergangene Erfahrung, ein vergangenes Gefühl, ein Gedanken, was auch immer und ihr denkt quasi über diese Erfahrung nach. Ja, das nennt sich auch Metakognition. Das heißt, ihr denkt nach über das Denken sozusagen, beispielsweise, also es gibt viele Komponenten über die man reflektieren kann ja es können gefühle sein es können gedanken sein es können Handlungen sein es können generell einfach erfahrungen sein und so weiter und somit habt ihr euch habt ihr halt wirklich ja eine einen gewissen bereich den ihr in eurem leben abdecken könnt und äh, sich damit zu beschäftigen ist unglaublich wichtig und dazu kommen wir jetzt und ich bitte tor auf jeden fall äh, dass ihr euch jetzt mal so ein bisschen was über ja die Bedeutung vom Reflektieren schildert. Ja, gerne. Also wie schon eben angesprochen von mir, denke ich, dass noch zu wenig Leute dieses Werkzeug wirklich für sich nutzen, weil ich halte es, oder ich denke, kann ich jetzt für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass wir halten das für ein sehr, ja, wirklich machtvolles Werkzeug sozusagen, womit man sehr viel, ja, für sein eigenes Glück auch tun kann und für seinen vor allen Dingen auch Erfolg. Also ich denke, warum hat es eine große Bedeutung? Und zwar, weil ich der Meinung bin, wenn man mehr reflektiert, dass man zu weniger sozusagen vielleicht ja Fehlentscheidungen in der Zukunft dann führt, beziehungsweise, dass man auch einfach ähm, ja die richtung beibehält Das ist wie noch mal wie so eine art kompass äh, manchmal hat man sich das vorgenommen geht dann los press los in eine richtung und ich finde die reflektion da sehr sehr gut um dann immer noch mal zu gucken hey ähm, ich bin jetzt ein paar schritte gegangen stimmt die richtung noch oder hat bin ich ein bisschen vom weg abgekommen deswegen denke ich ist das auch sehr wichtig deshalb und ähm, der fakt dass viele leute sich noch von ihren emotionen leleiten lassen und mit äh, dem reflektieren gelingt es eben auch das so ein bisschen ja äh, zu ähm, rationalisieren und einfach zu gucken was ist jetzt wirklich wichtig bzw. ja wie ist es wirklich abgelaufen und wenn man zum beispiel eine verurteil wird eine, eine person einen verurteilt aufgrund irgendeiner charaktereigenschaft oder einer handlung die man getätigt hat Viele Leute lassen sich da ja sehr emotional steuern, da nehme ich mich nicht raus. Also es, natürlich sind wir dann erstmal emotional gekränkt, aber wenn man dann versucht zu reflektieren und zu gucken, was habe ich vielleicht wirklich falsch gemacht, sich selbst zu hinterfragen äh, und sich nicht sofort dann äh, emotional angreifen zu lassen... Und dann gegenzuschießen, sondern halt das erstmal zu gucken, äh, führt das auch zu einem ja ausgeglicheneren und glücklicheren Le glücklicheren Leben und einem ein besseren Zusammenleben vor allen Dingen mit den anderen äh, Menschen, meiner Meinung nach. Deswegen halte ich das wirklich für ein sehr, sehr wichtiges Thema, was wir auch unbedingt zu Anfang jetzt unserer Podcast-Reihe äh, besprechen wollen. Ja, geil. Geiler Punkt auf jeden Fall. Also ganz kurz auf den Punkt gebracht, in meinen Augen fördert Reflexion so stark wie kaum eine andere Tätigkeit das Selbstbewusstsein um, und um jetzt mal kurz Selbstbewusstsein zu definieren, weil das ist im Volksmund, ähm, das, ja oft wie das oft wie das Falschverstand im Volksmund, die meisten verwechseln eben Selbstbewusstsein mit Selbstsicherheit, das heißt jemand ist halt sehr selbstsicher in der Situation, hat sehr viel Selbstvertrauen, hat eine sehr große Ausstrahlung in meinen Wegen und dann sagen ihm Leute, okay der ist selbstbewusst, Das ist aber wie wie gesagt in meinen augen jemand einfach der der selbstsicher ist der ist halt von sich überzeugt ähm, und kann sich einfach gut oder kann einfach gut seine persönlichkeit sein inleben gut ausdrücken ähm, um diese selbstsicherheit zu erlangen ist selbstbewusstsein einzig und allein ein mittel also ihr könnt quasi indem ihr euch besser kennenlernt an selbstsicherheit gewinnen ähm, schlussendlich ist es für mich Selbstbewusstsein nichts anderes als die fähigkeit oder als Das Wissen über sich selbst, also wer bin ich, was für Gefühle habe ich, was macht mich aus, was für Werte habe ich, was für Gedanken habe ich, was mache ich jeden Tag eigentlich. Also die gesamten Dinge, die euch quasi als Person ausmachen, das ergibt dann das Selbstbewusstsein in meinen Augen und das fördert natürlich ähm, die Reflexion. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Erfahrung gemacht habt und ihr habt das Gefühl Angst in der Erfahrung gehabt, dann könnt ihr jetzt quasi mit reflexion herausfinden welche trigger diese angst verursacht haben das heißt durch refl reflexion findet ihr die trigger und ihr könnt wenn ihr diese trigger kennt bewusst diese trigger verstärken oder eben nicht ja die trigger können ganz viel sein das können das können situationen sein das können menschen sein das können irgendwelche handlungen sein auf jeden fall gibt es im alltag immer irgendwelche trigger die bestimmte dinge in euch eben hervorrufen ja beispielsweise ihr Ä ähm, Ihr habt eine Freundin ja und ihr, ihr trefft euch mit eurer Freundin und was passiert schlussendlich die Freundin allein dass sie da ist, allein dass sie diese Freundin sieht er äh, seht sorgt dafür, dass der Trigger ja Wärme und Freude und alles was dazu gehört eben ähm, generiert wird. das heißt durch reflektieren könnt ihr eben diese Trigger ausfindig machen und dann vor allem auch die Trigger, die eben positiv sind verstärken. Und die Trigger, die eben negativ sind, vermeiden. Und äh, deswegen, Reflexion ist extrem wichtig, wenn ihr wirklich eure Lebensqualität verbessern möchtet, weil ihr, wie gesagt, einfach mehr über euch kennenlernt, mehr erfahrt, was euch wirklich wichtig ist, was euch wirklich Spaß macht, was euch wirklich erfüllt. Und im Gegensatz äh, oder im Gegenzug dazu könnt ihr eben Dinge vermeiden, die euch einfach abfuckt ja, oder abfacken, die euch runterziehen, die euch schaden. Und deswegen zu reflektieren, Was tut mir gut was tut mir nicht gut unglaublich wichtig in meinen augen super geiler punkt also das kann ich dich komplett äh, unterschreiben. Was ich jetzt auch aus meiner eigenenerfahrung zum beispiel gemerkt habe also bevor ich mit dieser selbstreflexion angefangen habe würde ich mich auch eher so als so jemand beschreiben der wirklich noch eher emotionaler gesteuert war und ähm, ja auch wahrscheinlich unausgeglichener unglücklicher aber seit ich eben mit dieser art der selbstreflexion angefangen habe kann ich halt genau wirklich das in mir spüren was timo noch gerade gesagt hat man wird sich einfach seiner selbst, aber auch der umweltbewusster, dieser, dieser Trigger, die er angesprochen hat und kann dann wirklich eben aktiv, ähm, ja, sozusagen sich mehr Glück einfach kreieren, weil man weiß, was einen glücklich macht und was einen nicht glücklich mhm. macht. Man muss sich ja erstmal selbst verstehen, bevor man andere Menschen verstehen kann überhaupt. Und da muss man immer erstmal anfangen und die wenigsten Leute machen das wirklich. Die meisten Leute versuchen immer, die ganze Welt zu verstehen, aber sich selbst gar nicht das machen sie nie weil sie denken ja ich verstehe mich ja so ich bin ja ich und äh, ich weiß ja was abgeht aber wissen sie eigentlich nicht und deswegen ist äh, die reflektion da unheimlich wichtig und äh, ja das kommt zum glück immer immer mehr dass mehr leute das auch wirklich ähm, aktiv anwenden und wir wollen das auch haben das jetzt noch mal hier mit reingenommen in den podcast äh, um das einfach mit euch zu teilen und falls ihr es noch nicht macht probiert es einfach aus ist eine super super geile sache und wirklich bei mir hat es echt aus eigener erfahrung ja zu mehr äh, liebe zu mehr glück geführt einfach liebe für mich selbst aber eben dann auch für andere menschen oder andere menschen man schreit ja auch was anderes aus wenn man dann sich selbst bewusst ist und dann vielleicht für sich selbst mehr glück kreiert wird man ja auch zusagen äh, kriegt man eine ganz andere außenerscheinung für andere menschen zieht wieder andere menschen an äh, oder äh, ja man bekommt komplimente von menschen wo man es jemalss gedacht hätte also das ist auch eine sehr sehr schöne randerscheinung die natürlich auch damit mit reinspielt und wie gesagt ich versuche halt immer wenn ich merke oh, da hat mich jetzt was so äh, wirklich emotional getriggert so ich ich bin jetzt gerade im im negativen ähm, sinne äh, jetzt ja da hat irgendjemand was in mir geweckt versuche ich immer erstmal so einen schritt zurückzugehen aus aus meinem körper zu sagen hinaus Zu, zu gehen Und das Ganze so von oben zu betrachten und diese Position der Reflexion einzunehmen und dann wirklich zu gucken, okay, was ist gerade passiert? Welchen Trigger hat er jetzt gerade angesprochen, diese Person? Und ähm, was kann ich jetzt machen, um mich wieder ausgeglichen zu bekommen? und äh, das ist gerade bei zum beispiel so einem emotionalen themen so aber auch generell halt wo ich jetzt mal auf das äh, das äh, beispiel des kompass zurückkomme einfach so ist meine lebensrichtung überhaupt noch gerade ähm, ja richtig gehe ich noch den sachen nach die mir wirklich spaß machen oder mache ich gerade sachen weil manchmal ist es klar irgendwie so wenn man wenn man weiß ja ähm, Geld macht mich nicht glücklich, ich möchte ja am liebsten reisen und man kauft sich ein fettes Haus, einen fetten Lambo, äh, hat irgendwie eine Firma, wo man immer örtlich gebunden ist, dann ist irgendwo offensichtlich, dass dann das nicht gerade Richtung des Ziels von Ortsunabhängigkeit und Reisen bringt. Aber manchmal ist es halt eben auch viel, viel kleiner, so ein Unterschied, den man gar nicht so wirklich ähm, ja mit mit dem Auge im schnellen, hekt, hektischen Alltag sehen kann. Und deswegen ist diese Reflexion so wichtig, um dann halt wirklich zu gucken, okay, bin ich noch auf dem richtigen Weg unterwegs oder muss ich vielleicht ähm, ja etwas ändern? Ja, ist ein geiler Punkt. Also schlussendlich strebt ja jeder Mensch so ein bisschen, oder strebt jeder Mensch nach Authentizität, nach Integrität. Das heißt, man möchte Gefühle, Gedanken, Handlungen in die gleiche Richtung bewegen. Und das ergibt dann schlussendlich einen Wert. Und dieser Wert, um diesen Wert quasi ausfindig zu machen, weil die meisten Menschen kennen ihre Werte nicht mal, muss man eben Dinge ausprobieren, man muss neue Dinge machen. Und da schließt sich auch wieder der Kreis im Thema Fehler machen. ja Das heißt, ihr müsst Dinge ausprobieren, ihr müsst Fehler machen, ihr müsst auf die Schnauze fallen und dann eben, im Nachhinein reflektieren, okay, was war jetzt daran ein Fehler oder auch in die andere Richtung gehen und eben reflektieren, okay, was ist jetzt gerade gut gelaufen, was war gut, was war weniger gut, davon will ich ein bisschen mehr, davon ein bisschen weniger. Und damit kreiert ihr quasi eine Persönlichkeit, die integer ist. Das heißt, Gefühle, Handlungen und Gedanken gehen, wie gesagt, in die gleiche Richtung. Und das möchte, ich glaube, das ist so schlussendlich ein sehr großes Ziel Im Menschen, dass er sich einfach ausleben möchte, dass er einfach authentisch sein möchte, dass er einfach, ja, er selbst sein möchte und ähm, Reflektin ist da ein ganz wichtiges Tool, in meinen Augen. Ja, was ich vielleicht noch da hinzufügen kann, reflektieren kann man ja auch auf verschiedene Arten machen. Also wenn ihr euch jetzt fragt, okay, ja, hey, wie, wie mache ich das denn jetzt wirklich am besten? Ähm, man kann es ja einmal natürlich so machen, man denkt einfach drüber nach, so, man ist in seinem Kopf, man spielt den Gedanken rum oder man lässt Gedanken einfach passieren, ähm, so auch wenn, wenn man da in die Richtung Meditation geht. Man kann es aber auch anders machen, indem man es zum Beispiel wirklich niederschreibt und einfach guckt, okay, hey, die Sache, die ich jetzt da gemacht habe in der Vergangenheit oder den Gedanken, den ich da hatte, Ja, was sind denn da Vor- Nachteile? So wirklich so stumpf, wie es ist, aber einfach eine Pro-Contra-Liste zu schreiben oder die Gedanken einfach alle niederzuschreiben, die man in seinem Kopf hat und dann eben die zu betrachten und weil wenn man etwas noch mal niederschreibt, dann ist es sozusagen ja von dem Kopf sozusagen über die Hand raus aus dem Körper und dann kann man, dann sieht man es mal wirklich visuell vor sich auf dem Blatt Papier und kann es noch mal ganz anders wieder aufnehmen. Und das ist auf jeden Fall, es gibt ja verschiedene Arten, wie man es machen kann. Da muss man einfach das wirklich am besten für sich herausfinden. Oder man redet einfach, man redet laut mit sich selbst, Selbstgespräche und versucht irgendwie da sozusagen eine Argumentation zu finden oder redet mit einer anderen Person, wie man da auch so für sich den besten Weg findet. Das ist halt auch eine Sache da. Da kann man halt, wie gesagt, es gibt verschiedene dann Ausdrucksweisen dieses Werkzeugs sozusagen und das muss einfach jeder für sich selbst herausfinden und man findet es nicht heraus, indem man einfach nichts macht und sagt, ja, ich weiß jetzt nicht, was das Richtige ist, sondern wirklich, man muss es einfach alle Sachen mal machen und dann halt gucken, was wirklich für einen selbst am besten klappt, das ist so ja mein Ratschlag der Hinsicht. Mhm. Was immer schwer ist in meinen Augen, ist auch wirklich gedanklich zu reflektieren, weil das Gehirn möchte halt nicht an einen Gedanken festhalten. Das Gehirn springt von einem Gedanken zum anderen, das kennt ihr sicherlich auch. Also wirklich gedanklich, rein gedanklich zu reflektieren, ist sehr schwer. Deswegen kann ich euch auch sehr empfehlen, das Ganze ja aufzuschreiben oder meinetwegen auch Selbstgespräche zu machen. Denn wenn ihr das Ganze formuliert, dann bleibt ihr halt viel mehr diesem roten Faden sozusagen treu. Was ich dazu auch noch auf jeden Fall empfehlen kann, Ich persönlich führe schon seit längerer Zeit ein Tagebuch und grundsätzlich habe ich da viele Warums. Ein Warum ist auf jeden Fall, ich kann mir kaum ein Lebensprojekt vorstellen, was so krass ist, wie wenn ihr wirklich 80 Jahre eures Lebens dokumentiert habt chronologisch mit Bildern, mit der Beschreibung, was ihr an jedem Tag gemacht habt und dann halt eines Tages auf euer Tagebuchs rückschaut und denkt, boah, Alter, damals mit 20 am 6.7., was weiß ich, war ich an dem und dem Ort, hatte die und die Erfahrung und äh, diese Bilder und diese dieses schriftliche dokumentieren, das sorgt quasi dafür, dass ihr noch mal in diese diese Erfahrung eintauchen könnt und das ist unglaublich wertvoll, finde ich. Allein deswegen ist ein Tagebuch schon ziemlich geil. Ähm, natürlich dient es aber auch zur Ree Das heißt wenn ihr jeden Abend durch hinsetzt und reflektiert okay was habe ich heute gemacht wie habe ich mich gefühlt und so weiter ja geht ihr noch mal quasi in so eine in so eine Vogelperspektive und schaut noch mal quasi auf euren Tag was habe ich heute gemacht? ja war ich wirklich integer mit mir bin ich zufrieden schlussendlich und ähm, das auch so ein bisschen in einer anderen Dimension zu sehen das heißt wenn ihr wirklich, Drei Jahre später, nachdem ihr das Tagebuch angefangen habt, eure ersten Einträge, lest, äh, Einträge liest und dann halt auch realisiert, okay, ich bin weitergekommen oder im, im, im schlechten Fall, okay, ich bin nicht weitergekommen, dann könnt ihr daraus auch wieder unglaublich viele Schlüsse ziehen. Manchmal denkt man auch so ein bisschen, also so geht es mir zumindest, ähm... Ja, am an, an Silvester eines Jahres, dass ich schlussendlich nicht viel geschafft habe in dem Jahr. Jetzt ist das Jahr schon wieder vorbei und ich habe eigentlich nicht viel geschafft und bin irgendwie unzufrieden und dieses Tagebuch kreiert sozusagen eine, eine, eine gewisse Wertigkeit für das Jahr, weil ihr einfach seht, dass ihr doch was geschafft, geschafft habt und dass das ist ja doch irgendwie länger, war, als ihr jetzt im im Kopf hattet. Und das kann ich auch noch mal empfehlen auf jeden Fall an dieser an dieser Stelle. Also es gibt verschiedene Gründe, weshalb ein Tagebuch ziemlich geil ist. Ein weiteres Tool in meinen Augen ist auch einfach die schriftliche Reflexion von gezielten Fragen, um euch positiv zu konditionieren. Das heißt, dass ihr beispielsweise euch Fragen stellt, wofür bin ich dankbar heute? Oder worauf bin ich stolz? Was habe ich heute gelernt? Und das alles sorgt erstmal für eine Reflexion. Also ihr blickt noch mal auf den Tag und schreibt, Seht eben auch, was ihr gemacht habt, wofür ihr dankbar seid, worauf ihr stolz seid und so weiter. Und das sorgt im Umkehrschluss auch dafür, dass ihr ähm, euch irgendwie auch auf das Positive trainiert, ja auf die Dinge, die ihr dankbar seid. Und das sorgt dann auch irgendwie dafür, dass euer Unterbewusstsein positiv konditioniert wird und dass ihr schlussendlich ja einen gesünderen, einen gesünderen Mind habt und einfach positiver auf das Leben und auf euer Leben ähm, schauen könnt. Das kann ich auch noch mal auf jeden Fall dicke empfehlen. Ich hätte noch einen Punkt, aber vielleicht willst du ja noch mal kurz reingrätschen. Ähm, ja, ich finde, da das Thema auch zu notieren, ähm, ja wenn man jetzt so ein Journal hat oder ähm, ein Tagebuch schreibt oder eben sich auch nur selber sagt, wofür man dankbar ist und jeden Tag dafür vielleicht fünf oder zehn andere Dinge findet. Es gibt so viele Dinge, wofür wir besonders hier in Deutschland dankbar sein können, Deswegen finde ich, es ist eine sehr coole Sache, das eben auch in Form einer Routine, einer täglichen Routine ähm, auszuleben und auch fest einzuplanen in den Tag, also sich wirklich die Zeit zu reservieren und zu sagen, ja, ich plane mir jetzt wirklich heute mal und sei es nur eine halbe Stunde ein und um das wirklich alles aufzuschreiben, es muss ja auch nicht immer perfekt äh, wie ein Buch ausformuliert sein, mh, was man jetzt heute erlebt hat oder so oder was man gut äh, gefunden hat und was nicht, aber einfach, dass man wirklich äh, kurz in Stichpunkten das für sich Äh, reflektiert hat und ich meine damit fängt's an so und dann wird's vielleicht immer mehr immer ausführlicher, aber vielleicht bleibt es auch dabei, da ist wie gesagt dann jeder wieder so sein eigener Herr und muss herausfinden, was für einen selbst am besten ist, aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, die man mit dem Thema auch Routinen verbinden kann. Mhm, ist geil. Ähm, was ich dann immer so als als Ausrede höre ja, ich habe keinen Bock zu schreiben. Ich bin nicht so der Schreibertyp. Ich, ich mache das nicht so gerne. Dann kann ich halt nur empfehlen, dass ihr euch quasi eine leichtere Version nehmt. Was ich ganz gerne mache, ich drucke mir jeden Monat eine Tabelle aus, wo ich als Spaltenname quasi Prioritäten stehen habe. Bei mir ist das jetzt zum Beispiel, war ich im Gym? Habe ich was mit Freunden gemacht? Habe ich meditiert? Habe ich mich weitergebildet? Ich, war, ich, war ich arbeiten? Was auch immer. Also so Dinge, die mir schlussendlich einfach wichtig sind. Und am Abend mache ich jetzt nichts anderes, als dass ich da einfach ein Kreuzchen hinsetze oder eben ein Häkchen, je nachdem. Das heißt, ihr müsst nicht mal schreiben, das dauert 30 Sekunden und ihr habt einfach einen Rieseneffekt, weil das, was nicht gemessen wird, wird auch nicht verbessert. Und zu reflektieren und zu messen, wie was ihr am Tag wirklich geschafft habt, unglaublich wichtig, um halt auch zu sehen, um auch diese Sicherheit zu haben, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Und das ist mal so ein Tool, das kann ich nur jedem empfehlen. Ja, was ich auch, was ich zum Beispiel habe, jetzt mir vor kurzem zugelegt und was ich total feiere, ist ein Whiteboard, das ihr euch, äh, ja, wenn ihr Bock drauf habt, schafft euch ein Whiteboard an, ich finde es auch super, weil vor allen Dingen, was bei mir immer so der Fall ist, ja, ich habe auch äh, ein kleines Buch, wo ich im Endeffekt meine Ideen festhalte, meine Gedankengänge und so weiter, äh, aber das Buch, manchmal oder man hat Notizen im Handy so dann schreibt man da auch mal rein so ja fällt einem was spontan ein ja ist cool man hat's immer dabei ist gut aber besonders auch irgendwelche Pläne oder Ausarbeitungen die wirklich in einem, auf einem fetten Whiteboard zu haben was bei dir irgendwo im Raum steht, was du immer siehst, egal ob du da jetzt auf der Couch liegst, kommt natürlich darauf an, wo du es platziert hast, aber man sieht es immer, man muss nicht was aufschlagen, sondern es ist einfach immer da, man kann es wegwischen, man kann was Neues hinschreiben, man kann genau das Gleiche auch machen, was Timon gerade angesprochen hat, indem man halt sich so seine Prioritäten setzt und die immer abhakt pro Tag. Natürlich hat man es dann nicht auf lange Zeit so dokumentiert, das ist auch eine sehr coole Sache, dass man wirklich, pro Monat dann die ganze Entwicklung auch hat und dann äh, bessere Entwicklung feststellen kann, als es auf dem Whiteboard. Aber an sich finde ich, das ist eine, auch eine sehr coole Sache, Ist es ist überhaupt nicht teuer, kann man sich ganz günstig zulegen und man muss ja auch kein riesen fahrbares Teil haben. Ich habe auch nur eins, was hier auf meinem Schreibtisch so steht. Reicht mir komplett aus, ist aber wirklich also hat sich bis jetzt vollkommen gelohnt. Kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Jetzt haben wir, glaube ich, auch einige Tools rausgeballert. Also da könnt ihr definitiv einiges umsetzen. Mehr als unglaublich viel gebracht. Das Reflektieren hat mich auf ein ganz anderes Bewusstseinslevel auch über mich selbst gebracht. Ich bin noch lange nicht am Ende. Ich denke, Reflektion und sich selbst zu finden ist auch ein lebenslanger Prozess und du wirst halt niemals ans Ende gelangen und das ist irgendwie auch das schöne und das faszinierende, dass halt jeder Mensch einfach eine unglaubliche Tiefe hat, ein unglaubliches Geheimnis ist und man schlussendlich niemals ja, an an den an den Meeresgrund sozusagen geraten wird und deswegen kann euch euch nur nur einladen, lernt euch selbst kennen. Reflektion ist ein Tool. Und äh, ihr werdet auf jeden Fall dankbar sein, dass ihr damit angefangen habt. Selbst wenn es halt, wie gesagt, nur einmal am Abend so ein Scheißkreuzchen äh, ist, was ihr euch irgendwie äh, auf so einem Blatt Papier kritzelt, äh, macht das, ja messt euren Tag, messt eure Dinge, die euch wichtig sind und ihr werdet auf jeden Fall einen riesen Benefit daraus ziehen können. Genau, dann jetzt noch mal äh, auch zu unserem äh, Challenge-Rubrik sozusagen das einmal. Wir haben jetzt, wie gesagt, viele Sachen gesagt, aber einfach noch mal eine kleine Sache, womit man wirklich anfangen äh, kann, die wir euch jetzt direkt nennen können, so meine Idee wäre da einfach wirklich, macht es, nehmt euch ein Blatt Papier oder dann kauft euch so ein kleines Büchlein, wenn ihr es noch äh, nicht schon habt vielleicht sogar und schreibt wirklich jeden Tag, macht es am besten abends, dann könnt ihr den Tag Revue passieren lassen, der Tag ist dann vorbei, vorm zu Bett gehen, äh, bevor ihr dann dann noch am Handy rumdaddelt irgendwie im Bett, sondern schreibt dann euch einfach nur drei Sachen auf die ähm, gut verlaufen sind an dem Tag, die äh, positiv in Erinnerung geblieben sind und drei Sachen, wo ihr gesagt habt, ja, okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so gut, ähm, hätte ich es irgendwie anders gewollt oder ist irgendwie ein bisschen blöd gelaufen, einfach wirklich äh, fangt damit an so und dann könnt ihr ja, wie gesagt, eure Sachen, ob ihr jetzt die Dankbarkeit noch mit reinnehmt, das irgendwie morgens macht oder so weiter, könnt ihr ja ergänzen, aber fangt bitte einfach damit an, mit einer kleinen Sache, zieht das ähm, ja erstmal eine Woche lang durch, am besten aber einen Monat, um dann halt auch das so als Routine reinzukriegen und dann auch wirklich langfristig erst die veränderung spüren zu können. Ja, jetzt haben wir, wie gesagt, wirklich sehr viele Tools rausgeballert, ähm, Das war es von meiner Seite jetzt auch und ähm, verabschiede mich mit diesen Worten. Haut rein und Peace out. Ja, vielen Dank für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und dann freue ich mich auf euer Feedback und auf weitere Themenvorschläge in der Facebook-Gruppe Overnaut.